A Radio Palafrugell us proposem l'hora del peix fregit.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 a les 10 del matí i fins a les 11 en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herrant. Bon dia, 10 i 8 minuts d'aquest matí de dilluns, dilluns 3 de juny i ens encetem el darrer mes on tindrem doncs, aquest magasin matinal que us acompanya cada primer dia de la setmana i cada divendres. L'hora del peix fregit tancarà aquesta temporada el 28 de juny, però tranquils eh, que tornarem si, si tot va bé doncs a partir del mes de setembre passat l'estiu. El programa d'avui, ens centrem doncs en el present, ens portarà a parlar d'esports i és que aquest cap de setmana doncs, ha estat magnífic i tots els adjectius eh, qualificatius eh, que li vulgueu posar perquè ha estat boníssim a nivell esportiu. Per als més despistats, doncs, que sempre n'hi ha algun, a continuació us explicarem doncs, les múltiples alegries que ens ha deixat aquest inici de mes de juny a nivell esportiu a casa nostra. i d'altra banda però també us explicarem altres informacions i notícies que ens ha deixat el cap de setmana aquí a la comarca i a Palafrugell i tancarem la primera part de, de l'Hora del Peix Fregit d'avui amb l'Estela Raola la nova artista que ha obert exposició al Museu de Can Mario aquest dissabte 1 de juny pel que fa a la segona part d'avui avui toca nova recomanació de sèrie amb Narcís Mir i tancarem el magazín amb el retorn del psicòleg emocional Pau López, en Pau Avui ens parlarà de la gamificació, aquesta nova metodologia que s'està emprant cada vegada més a les escoles infantils i, que, i primàries i que doncs, també està començant a endinsar-se en el món de la secundària. Per tant, doncs, com sempre, tenim molta feina i comencem! L'hora del peix fregit amb Robèn Arranf. Doncs com us vam dir divendres, a partir del mes de juny tindrem tot el... Bé, bueno, i de fet ja hi ell, divendres també. A partir del mes de juny doncs, compartirem aquesta, uh, aquest magazine amb en Rafael. Bon dia, i veig que segueixes d'en peus, eh? Segueixo dreta sigues dret i en veu. No, ara és sí, fet. fet, ara, sí, ara està segut, eh. No no enganyem a, a, a l'audiència que està assegut i refet, però, eh, com a mínim feina, però amb bon gust, no? Que Com deien els amics de les arts hem vingut aquí a descansar. <ríe> doncs, uh... Bon dia a tothom. Bon dia, un cap de setmana molt productiu i amb molta teca esportiva i que enrefè la seguit, eh, Muni Vall, eh, recorrent la les carreteres de Catalunya? Les carreteres i sobretot les cues, perquè déu nhi com, com estava també la, la Ronda, per exemple, no la Ronda, sinó uh, la part de Barcelona, l'autopista que que l'envolta el, sí. el passat dissabte, com estava la carretera diumenge per entrar i sortir de la costa de, de Palafugell, de Platja d'Aro, com estava pa, també per unir. Però ha valgut la pena, i ha ja valgut la pena seguir tot el que ha passat, no només amb els formats d'equip, sinó també l'Onco Swing, amb aquests mm -hmm. gairebé 45.000 euros recaptats, també amb la Liona Bolsova, que també en parlarem. I tant. Amb la, que avui té un partidàs, eh, aquesta tarda també, que cal, que cal seguir. Després en parlem, sigues. Sí, anar a París ens queda una miqueta lluny, eh? Oh, podríem. Això, veus, això no s'ho ha proposat, eh? No, no, no, no a Vilafranca, ah, vés a Vilafranca sí. Aquí té, sí, però a París, per què no? París, ostres, eh, bueno, no sé Escolti, això. senyor alcalde en funcions, Josep Bifarré no ens podem mullar una mica, eh? Sí, no? Eh, bé, bé, estava a Vilafranca eh? vas, També, o sigui, també va estar a Vilafranca bé, I també és... va estar al pavelló d'esports de, al de... viu mig del migdia, juntament amb molts altres Per tant, bé, si la Liona continua avançant, bé, qui sap, eh? Aviam si haurem d'anar... Ens envien a la final? A la... Sí, allà, la, com es diu, la, la pista amb en Filip Xarté eh, o alguna cosa així, crec, bueno, en definitiva que hem de seguir tot l'esport de no sé Palafrugelleng i, de fet, la primera notícia i, de fet, les, les tres primeres notícies de casa nostra crec que van relacionades amb esports. Amb uh, què comencem? Comencem parlant dels doncs, dos equips que, que aquesta setmana ens han fet disfrutar de valent en dos partits que els haguéssim matat a tots, però els que ens han fet patir uh -huh. perquè al final han sortit bé l'hoquei Club Palafrugell, assolint les 100 a l'hoquei Lliga i l'envol Garbí uh, assolint l'ascens 100 a Lliga Catalana per primera vegada amb els seus 40 anys d'història. Uh -huh. uh, ara explicarem una, in una inquietud o explicarem una inquietud, no? una, inquietud, inquiet? no, una, inquietud no. una, una cosa interna jo sempre et passo el guió i sempre hi ha molt de text sí, en aquesta primera ha... notícia no hi ha res I per què? Bé, perquè com que tu vas ser-hi present crec que ho podem comentar més aviat ah, no? una no, no, no, a demanar hi algun tall de veu d'algú? No, no no, no. comencem cronològicament si et sembla, amb l'hoquei eh, dissabte al vespre mm de fet ho van fer molt bé, eh? després ho explicarem perquè just va acabar el partit de la Liona i començava mm -hmm. l'hoquei, per tant no es va sobreposar. Sí, en, va Ferran, estar... en Ferran que estava aquí als controls em va informar puntualment de, de com anava aquell partit perquè jo estava muntant allà i mm -hmm. em va donar la notícia abans de, de començar també de que, de que havia guanyat el primer set i després de que havia guanyat el, el partit eh, mm -hmm. aquesta meravella de dona que és la Liona Doncs eh, després ho explicarem ara comencem amb l'hoquei eh, a les 8 començava aquest enfrontament contra el Club Patí Vilafranca, un club patí i Vilafranca que no es jugava res, però va posar les, les coses difícils. Eh? Bé, ho diem que com a molt, com a molt, com els que marxen de vacances i jugava la maleta, segurament. No? Mm -hmm. això, això era els comentaris perquè Déu-n'hi-do van sortir a mossegar, però a mossegar no sé si perquè era el darrer partit, també em penso que es retirava algú, al final li van fer un reconeixement, eh, perquè tenien ganes de guanyar, òbviament, mm -hmm. que, que això és el món de l'esport i així s'han d'anar les coses i, i van sortir eh, a mossegar, amb un control del partit al principi tot i que el Palafrujull se'l veia molt còmode jugant al darrere i sortint al contraatac en van tenir moltíssims, de fet eh... Els entesos o no entesos, jo no en sóc d'entès per tant, podria dir que eh, si haguéssim tingut una mica més d'encert el partit haguéssim resolt per la via ràpida i molt abans que no pas aquest 2-4 final mm -hmm. perquè d'ocasions en va tenir moltes l'hoquei okay Palafrugell ara ah, t'anava a dir, 2-3 a, a la mitja part i només un gol eh, també cap al final del Palafrugell, al final de la segona part eh, mm -hmm. no sé si en aquests eh, impàs es va patir força es va patir perquè en qualsevol moment podria marcar un gol, l'hoquei okay és un esport molt ràpid tan ràpid que no et dona temps ni, ni a narrar-lo quan mm -hmm. estàs narrant una jugada i ja la següent no és com el futbol que és més tranquil més, més descansant, no, no, és un, és un esport in, intrepid rapidíssim i la veritat és que en qualsevol moment, igual que te marcat dos gols a la primera part en pràcticament dues úniques ocasions que van tenir eh, dues jugades individuals deien Francesc Solés que ens va acompanyar embarrades, embarrades de la defensa per la França que això jo ja no puc entrar a valorar-ho però que sí, que, que en qualsevol moment podien marcar el gol de l'empat i això ens deixava fora eh, directament, exact. perquè els altres rivals tres dels quatre rivals que tenien van guanyar el seu partit àmpliament sense problemes, el Mataró crec que és el que, que va perdre sí. i la veritat és que sí, va tenir oportunitat el Palafugiu sortint molt esbarats això sí, durant bona, bona estona el, el contraatac va enviar una pilota al travesser i dues al pal, si no recordo malament no, no van tenir sort, no van saber resoldre però al final una excel·lent jugada però quina jugada tan meravellosa d'en Ferran, crec que, que era, que va llançar una falta directa i, i bé, va fer el que va voler amb el porter, jo em mm. vaig meravellar jo no havia vist mai una cosa així amb el món de l'hoquei però és que li va, li va entrar per sobre amb una vaselina tan preciosa que va donar gust cantar-lo doncs mm -hmm. la veritat és que va ser una molt bona notícia per acabar el dissabte i el diumenge al matí gairebé sense descans. Doncs mm -hmm. també una bona notícia i també aquí encara han patit fins i tot, sí, eh. Sí, aquí varen patir moltíssim, han patit moltíssim perquè durant tota la primera meitat el l'Hambol i el Pardinyés, el seu rival, mm -hmm. que també jugava l'ascens, doncs sí, tots sí. dos els jugaven. En aquest cas, eh, tots dos equips amb molta intensitat, van anar un amunt dos avall. Eh, es va moure això gairebé durant tota aquesta primera meitat, eh, en la qual doncs, eh, va haver hi una, una bona estona amb unes parades eh, excepcionals en de, de, amb dos porters que varen mantenir, el crec recordar que era 19 a 18 al final de la primera mm -hmm. meitat una diferència d'un gol favorable al Garbí que donava peu a la segona meitat que es va avançar per dos gols però mm, coses d'aquelles que passen amb el món del, de l'embol amb un 3 no res es va veure després d'unes excepcionals parades del porter del Palafrugil que va salvar durant uns moments el seu equip en 3-4 parades en Raül, crec recordar que era mm -hmm. en aquell moment el porter després va sortir Santi que també va fer Sí. de Meravella, amb qui vàrem parlar al final uh, de l'encontre, el batrà porter del, del Garbí, doncs es va posar uh, quatre gols a favor l'equip visitant del, del Pardini, és 23 a 27, a manca de nou minuts, mm. i això ja, uh, bueno, per molts de nosaltres, ens, ens donava ja com a finiquitat, perquè a més a més el Garbí estava baix de, de moral el Pardinyes estava exultant de, de felicitat, alegria i no sé què va passar en aquell moment ens va comentar després en Luri Sierra que havien fet un petit ajust, un canvi defensiu eh, que els va funcionar de meravelles, van passar a mossegar moltíssim, però bé, és que encara que et surti de meravelles, el rival, el rival va perdre els nervis, el rival en aquell moment tenia 4 gols d'avantatge per molt que te'n marquin 1 o 2 en continues tenint 2 d'avantatge, mm. fins i tot perquè tant de guanyar, per tant penso que pujava el Pardín. Sí, tenia un poc més. Per tant, també és bo motiu que el Garbí es va envalentonar, va marcar un parcial de 6 a 0 al final. 6 a sí, 0. sí, sí, sí mm -hmm. clar, aquests 9 minuts que faltaven i 27 gols del Pardinyes i es va quedar aquí, es I va aturar. El, es van esfonsar el Pardinyes es va, es va esfonsar no només quan va anar per sota amb el marcador, sinó ja abans va veure la por, va veure la por, va veure el, el, el públic, òbviament, que ja havia estat recolzant el Garbí Arena durant mm. tot el partit, amb aquells moments... Eh, ...sobretot després de dues parades consecutives en Santi... Eh, ...i encara en dos per sota del marcador... ...va, va esclatar i bueno, va portar en volantes els jugadors... ...i va esfonzar anímicament els jugadors del perdiners... ...que els avallés pobres, amb una cara d'espantats... ...i anaven per davant del marcador, però amb una cara d'espantats... Que, ...que era per per fer-los la foto i penjar-la al pavelló. Doncs eh, aquestes dues excel·lents cròniques... ...que ens ha portat en Rafel perquè va viure in situ aquests dos partits... ...i doncs eh, t'agraeixo, Rafael, que assistissis a aquests dos enfrontaments... Que... Que, a més a més narressis el, el partit d'hoquei okay, aquest primer partit d'hoquei okay que es narra en aquesta emissora i bé crec que s'ho valia, valia la pena i t'agraeixo doncs, que, que, que fessis aquest esforç el partit d'envol no ho van enradiar però sí que van, van fer diverses connexions, connexions amb, i, al, i al final, eh, els 3 minuts finals els van enradiar, però també ho van fer per Instagram per al compte Instagram de Ràdio Palabrujell de fer diverses connexions na narrant el partit i també és complicat eh? <ríe> és tot, <ríe> uh, tot un món eh? diferents Cada... esports i cadascú té la seva, cadascuna doncs, té les seves variants i sempre és complicat narrar-les i per tant doncs, aquesta bona feina que va fent Rafael el xico baratador. I donarem pas a la següent informació, Vicka. Ah, ja, ja està això? Ja està, Rafael. Doncs pues vinga, doncs anem a Verges. a Verges. es torna a mobilitzar de forma massiva. Verges, la població de Verges, per demanar un nou institut a escola a Verges. Mm -hmm. Canviem radicalment de tema i marxem de casa nostra per explicar que la marea verda va tornar a inundar els carrers de Verges amb una nova mobilització dels alumnes de l'institut a escola Francesc Ambo i les seves famílies. En aquesta ocasió es va fer una cadena humana que va unir l'escola de primària i els barracons de secundària separat per uns 700 metres. D'aquesta manera es va voler denunciar que tot segueix igual, no hi ha projecte per a un nou edifici que junti l'escola i l'institut. S'ha demostrat d'una forma empírica doncs, la separació física que han de superar cada dia professorat, direcció i treballadors del centre i a més a més doncs, també es va seguir demanant la fi dels barracons i evidenciant la manca d'espai i les instal·lacions obsoletes de l'antiga escena escola. L'Associació de Famílies dels Alumnes veia o veu que, malgrat la bona sintonia amb el Departament d'Ensenyament, l'edifici de Verges va al lloc número 8 de la cua de les comarques gironines i que n'hi ha per temps, doncs, fins que es construeixi aquest edifici annex. Ja acostumats a manifestar-se, els nens de Verges i dels 11 municipis que en depenen a nivell escolar es van repartir en trams per cicles educatius per fer possible la cadena humana i al final de l'acte van formar la sigles S o essa. Com a dir? Doncs socorre, no? Seguim <laughs> i tornem al món de l'esport de Balafrugell. Aquest cap de setmana, ja ho ha dit en Rubén abans, ha estat eh, increïble a nivell esportiu perquè la campiona de casa nostra, la Liona Bolsova, la noia de 21 anys, xengeix a vuitens de final del eh, millor, no, del més important torneig sobre terra batuda d'arreu del món, un dels quatre grans eslams, mm. és eh, Roland Garró. I avui jugarà amb un altre, eh, nom de russa, però em que no Rusa. No, no, és uh, d'origen rus. Eh, uh, expliquem com es com, va com, classificar. No és Saladilla, no, que tenen un rus però no és rus. No és rus, no és rus doncs expliquem eh, com es va classificar la, la Liona, que va celebrar dissabte entre llàgrimes el triomf per 2 a 6 i 5 a 7 en 1 hora i 24 minuts, sobre la russa Ekaterina Alexandrova. D'aquesta manera, la tenista de casa nostra, doncs, confirma la seva oclusió en la irança als vuitens de final de Roland Garros, tota una proesa en el seu debut, recordem, en un quadre final d'un gran eslam i havent a més a més d'haver superat la, la ronda prèvia. Hem de destacar que en el segon set, l' es va sobreposar a un moment complicat eh, quan eh, va passar de l'1 a 4 favorable al 4 i 4 en els eh, millors moments de joc de la russa se sap que el tenis doncs, és un esport molt psicològic i aquests mm -hmm. moments poden canviar un, un partit i eh, fins i tot hem vist eh, jugadors o partits que el primer set el guanyen 6 a 0 i després acaben perdent. Sí, n'hi va haver un cas ara no fa pas gaire, també aquí a Roland Garrón penso, no ens sí. no guida, que, que va guanyar 0-6 el primer i després va caure amb els dos següents o sigui Això és que... un set eh, d'un set a un altre pot variar molt la cosa i en aquest cas, en un mateix set també pot canviar molt. Nosaltres, o jo que ho està seguint a través d'una aplicació, vaig jugar l'1 a 4 i vaig dir, bueno, això ja està fet, i després de seguida uh -huh. va fer el 4 a 4 a Alexandrova i vaig dir, carai, aviam què passa i després finalment, doncs en la tiebreak va poder superar per aquest 5 a 7 i de fet, just d'acabar el partit en declaracions a Eurosport, Bolsova valorava el fet d'haver-se ficat a vuit anys de final i també d'haver solit el top 100 i fins i tot de Top 90. No puedo creer, de verdad. Creo que me meto Top 100 también. Eh, no sé, no sé qué está pasando. Sí, claro que había soñado, no sé, pero en un futuro era como algo para lo que estaba trabajando mucho cada día, pero no no me lo esperaba tan tan rápido, la verdad, desde que volví. No no sé, no tengo palabras. Y tanto, ahora seguir disfrutando y hasta donde se pueda. Pues bienvenido sea. O sea, llevaba, llevaba todo el año que... Lo tenía en mente, pero no quería tener prisa porque es algo que requiere mucho trabajo, pero, jolín, no sé, solo quiero disfrutarlo ahora y intentar mantenerme ahí. Doncs fantàstic, no? Que gaudeixi, i tant. Mm, que ho disfruti, però vagi de bé. Sí, sí, ara doncs, va començar aquest torneig si no... Sí, sí. La Frigella, la Frigella aquest cap de setmana ha, ha sonat a tot arreu, tot Catalunya i a tot eh, París, fins i tot, vull dir que déu nhi -do. Doncs com dèiem que la, la, la, la Liona que començava aquest mm -hmm. turnet ja no sé si és 134 o 137 del, del món però que ara ja doncs, amb aquestes victòries superarà, entrar dins del top 100 i fins i tot el company d'Eurosport deia que poder fins i tot top 90 depèn de com vagin els, els, següents, els, partits. els, els següents partits. Home, han agafat molts apunts, molts moltíssims punts. molts moltíssims tant, molts punts que doncs, pot continuar sumant si avui a partir de, de quan faltin 5 minuts per les 5, eh, en principi ha de començar aquest partit tot depèn també dels partits anteriors, doncs s'enfrontarà contra la nord-americana de 17 anys només la Amanda Anisimova número 51 del món i que doncs, està sent també una de les revelacions del torneig, uh -huh. ja venia de guanyar un altre torneig anteriorment i per tant eh, aquesta jove amer... nord-americana d'origen doncs, rus, Anissimova, doncs que també està sent una gran sensació, veurem si la Leona Liona doncs, també pot eh, vèncer en aquest cas i en, fi, en distància dins de les 8 millors tenistes de terra batuda. Seguirem de prop aquest partit, l'anirem comentant a través de Twitter com vam fer dissabte abans del partit d'hoquei okay, i per tant doncs esperem també donar una bona notícia. A veure si pot tirar-ho endavant i aprofitar aquesta ratxa positiva, sobretot psicològic, com deies tu fa, mm -hmm. fa un moment, perquè si, si el món eh, de l'esport és col·lectiu també psicològic, individualment encara molt més, mm -hmm. i sobretot perquè també té Wimbledon aquí a la cantonada, em veig que d'aquí dues setmanes a tres setmanes comença també Wimbledon, on no sé si després d'aquests excel·lents resultats haurà de passar la prèvia, suposo que sí, també, perquè eh, ell em va comentar que hi aniria, mm -hmm. que hi anava a Londres a jugar-lo, però no sé sí hi puja suposo que Wimbledon sempre ha anat la seva bola amb els caps de sèrie o sigui que sí, això... a, el, el fet de ser anglès ja és un altre món a part, no? sí, no, no, ell sempre, Wimbledon ha estat un torneig que no li importa qui sigui el número 1 del món una uh, aquí en Herba, perquè és jove sobre Herba aquest és el millor, per tant aquest és el número 1 la resta, el que pensi la resta del món a nosaltres ens és igual no, no, eh? mm? és una superfície molt diferent a la Terra i per tant haurem de veure com es desenvolupa la, la estarem també sobre Herba a veure, a veure com li va, vinga força a Anem que va plagiar-ho eh, perquè deu colles eh, participen en la trobada de gegants i capgrossos en d'aquesta localitat. Ha estat aquesta setmana això, Rubén? Sí, ahir, de fet, van celebrar aquesta segona trobada gegantera del municipi amb la participació d'una desena de colles d'arreu del país. En aquesta ocasió, les colles van venir de Ripoll, Sal, Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Sant Hilari Sacalm, Sant Antoni de Vilamajor, Malgrat de Mar, Figueres i Caldes de Malavella. El ball el va inaugurar, el van inaugurar els gegants de la Colla de Caldes amb els personatges de la Mala Vella i el Japerut. Segons explica la llegenda, la Mala Vella empresonava els nens al seu castell per després menjar-se els seus cors i així mantenir-se jove. Una de les colles històriques, la Colla de Ripoll, va portar una de les parelles més emblemàtiques d'aquestes trobades, la formada per Guifré el Palós i la seva muller Guni... Gunidilda. Per la seva part, la Colla gegantera de Platja d'Aro doncs, es va centrar en, la... en una Llegenda local. Fa tot just un any que la colla gegantera platgerenca va estrenar el seu gegant Paret la trobada, va seguir amb una cercavila que va anar des de la plaça dels Estanys fins a la plaça del Milenari per acabar amb una ballada conjunta i la celebració de l'acte central deixa que tornis a dir el nom de la muller del fundador de, de Catalunya perquè això no t'ha quedat molt... Perdó, eh? Guifere el Paloc i la seva muller Guni Dilda <sí> és que es posen cada noms i hi cada hi històries la, eh? la, la, la mala vella déu eh aquí a Palafrugell tenim la plaça de la l'Amangarda que la gent s'hi va enbolir quan la vol, la vol comentar uh, parlem més d'esport aquest cada de setmana a Palafrugell encara n'hi havia moltes més per cert que escoltarem l'entrevista amb uh, una altra vegada amb el protagonista d'aquesta d'aquesta Onco Swing la quarta que ha recadaptat cap a 45.000 euros i que la tindrem als esports del Pura avui al migdia uh -huh. nosaltres fem un apunt breu per en Gerard d'Alemanya per, uh -huh. per comentar doncs, aquesta notícia. En Rafael, doncs, ha parlat amb en Gerard Alemany i podeu escoltar a partir de dos quarts de, de dues. Com dèiem, la travessia solidària nadant en aigües obertes entre l'Estartit i Calella, que promouen la Fundació Encolliga i el Club Natació Radical Swing, va superar les expectatives amb un total de 44.604 euros recaptats. D'aquesta manera, doblen gairebé el que es va recaptar en l'edició del 2018. Els diners es destinaran per quant any consecutiu a la investigació sobre el càncer de mà matriple negatiu. Fins ara s'havien destinat a aquest projecte un total de 50.000 euros recollits fins ara, els quals caldrà sumar els recursos d'aquesta edició. La plataforma de donatius però encara continua oberta, per tant veiem si podem sumar-hi encara alguns euros més. 80 nedadors van afrontar el repte esportiu de completar aquests 30 quilòmetres que separen l'estartit de la platja d'en Calau a Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes i les Formigues. Entre els equips hi havia també l'on en 3D, amb la doctora Teresa Puig i els investigadors Kim siurana i Joan Sant. Van aconseguir arribar amb una meritòria cinquena posició i fins aleshores portaven recaptats un total de 2.600 euros. A més a més, d'aquests doncs, 30 quilòmetres, d'aquesta Onco Swim, 121 persones es van afegir a la versió més popular d'aquesta iniciativa solidària, la milla solidària, nadant des de la platja d'Allafranc fins al Port Boc, que són un total d'un quilòmetre i mig eh, més o menys. Gràcies a els donatius avançarà el projecte d'investigació sobre el càncer de mama triple negatiu desenvolupat pel grup de recerca en noves dianes terapèutiques de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. El grup treballa en estreta col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia i l'Hospital Doctor Josep Trueta i està liderat per Gemma Vinyes, oncòloga mèdica de l'ICO Girona i per Teresa Puig, doctora en bioquímica. Totes dues van rebre el xec simbòlic del donatiu de mans del director de a la prova, Lluís Comet, que també és el director de Aloncos Rail. Alguna cosa s'està movent al món, perquè fa set dies de les eleccions i tot just en parlem ara i una mica i parlem de Torroella de, de Montgrí on la UPM i Esquerra Republicana tanquen un pacte de govern que es dirà UPMERC. Uh -huh. Unitat i Progrés Municipal, força guanyadora d'aquestes darreres eleccions de municipals amb sis regidors i Esquerra Republicana, la segona amb quatre, va van tancar hi un acord per governar els progrés quatre anys amb coalició i amb el cap de llista d'OPM Jordi Colomí a l'alcaldia. El pacte estableix que la primera tenència d'alcaldia serà per Marc Calvet, d'Esquerra Republicana, i les negociacions, segons constaten amb dues formacions, s'han fet en un clima de màxima cordialitat i entesa. Sumaran un total de 10 regidors, un mes que la majoria absoluta, i prescindeixen de l'Est, que ha quedat amb un sol edil i ja no és una força decisiva el gros de l'acord programàtic per al quadreni de mandat està fet però encara falta tancar detalls relatius a la confecció del cartipàs municipal. El pacte no serà vàlid però fins que les assemblees de les respectives formacions el ratifiquin cosa que es dona per fet i que es preveu que es consumi ja a partir de la setmana vinent. En aquest sentit doncs hem de dir que a casa nostra encara no, no tenim pacte eh? no, no, no hi ha fumata blanca que es diu en argot així més papal no podíem dir, doncs no hi ha aquesta aquesta notícia, he preguntat aquell matí veient com estaven les coses i m'han dit que va per llarg Sí? Bueno, tampoc tenen molt de temps. clar, bé, bé. El 15 de juny ha d'estar, vull dir, tenen dues setmanes. Hi ha un tope. Sí. El 15 de juny és el dia que es fa el plenari, que per tant és en dissabte i també nosaltres el farem en directe. Sí. Sempre, a través de la nostra emissora. Doncs mira, els de l'Estatit independent s'han quedat fora, aquesta vegada, per treure poqueta cosa diferent és la política. Sí. Uh, passem a la darrera informació d'aquest uh, matinal abans de la previsió meteorològica és l'entrevista que ens aportaran Ruben que ja està preparada inauguració de l'exposició Babèlia de l'Estela Raola al Museu de Can M Mario. La Fundació Vilacasas va inaugurar aquest dissabte 11 de juny la nova exposició temporal que serà visible fins al 17 de novembre. Divendres es va obrir aquesta exposició als mitjans de comunicació. Nosaltres hi vam anar i vam poder uh, parlar amb l'artista encarregada d'aquesta obra Estela Raola i vam conversar amb ella doncs, al voltant de Babelia Another Stories, que és aquesta exposició us deixem amb aquesta entrevista des del vell mig del Museu Can Màrio. Doncs, eh, estem aquí a la Fundació Vila Casas al Museu Can Mario, amb aquesta nova exposició que s'inaugura aquest cap de setmana i doncs, estem amb l'artista que, que, que protagonitza doncs, aquesta nova exposició eh, primer tot gràcies i bon dia per atendre doncs, aquesta conversa amb nosaltres molt bon dia i moltes gràcies. Doncs expliquens una miqueta, eh, aquesta evolució, no?, podíem dir, que és la, la, aquesta obra que es pot veure a partir d'aquest cap de setmana, primer de juny. Exactament, o sigui, gràcies a la generositat d'aquest espai, la mostra es concep d'una manera antològica, on segueix un ordre cronològic que va des de la meva primera obra que és del 2012 fins al projecte que em ocupa actualment i que a més a més estic en fase de desenvolupació en aquesta obra es pot veure els teus orígens a nivell doncs, més personal i també a nivell professional. No? Veiem eh, també l'evolució de l'arquitectura i l'evolució doncs, de on has viscut, on vas néixer no? tu, on vas passar la teva infantesa a les Illes Balears i després doncs, has anat eh, per diversos indrets poder, més, més cosmopolites. No? També es pot veure en aquesta mostra. Exactament. De fet, eh, tant com tu apuntes des de les meves vivències a la meva formació com a arquitecte, eh, diguem que el meu pas sempre ha estat amb experiència Dències en llocs remots, i crec que això està molt influenciat en l'obra que es presenta sobretot en aquesta part d'obra anterior mentre que actualment i des de fa dos anys visc a Londres i el fet d'estar en una gran urbs doncs, m'ha fet capgir a l'obra que sempre ha estat dedicada al paisatge però afrontar-me ara cap al paisatge urbà o a la ciutat o a les noves arquitectures que és exactament el projecte que estic fent ara. Crec una miqueta al voltant dels diversos materials també, que es pot veure al llarg de, del recorregut, no? començant doncs, eh, en aquests orígens teus de, de les illes i, i evolucionant cap a, cap a aquesta sala on estem ara. Exactament. És a dir, eh, si abans apuntàvem que el tema de treball sempre ha estat el paisatge, eh, manualment i com eh, plàsticament acaba formalitzant la sala, l'obra, eh, diguem-ne que l'artesania sempre ha tingut un, un pes cap dalt. En aquest sentit, jo crec que totes les uh, obres tenen, expressen una, un sentit de la fisicitat, és a dir, de, de, de l'esforç físic que hi ha en cada una d'elles. Uh, tenint en compte sempre eh, aquesta concepció de l'artesania que per mi doncs, parteix d'aquesta eh, sofisticació que en períodes molt llargs de temps doncs, aquestes tècniques s'han anat evolucionant i depurant i perfeccionant. El que faig jo és ser molt coneixedora de, de cada una de, de les tècniques per tal de subvertir-les i portar-les a la contemporaneïtat. Um, de fet, tota aquesta part manual eh, funciona com una reivindicació política de la meva obra on reclamo amb una societat capitalista i amb, amb les noves formes modernes de producció doncs diguem que jo funciono d'una manera antagònica um, on, on reclamo una reconnexió de lo que és el pensament i el treball manual en aquest sentit de reclamar el que realment ens és propi dels éssers humans que és aquesta capacitat de fer coses per nosaltres mateixos. El treball manual, com a reivindicació, i també els materials no?, que es feien servir abans, eh, veiem en la primera sala la ceràmica i després eh, doncs, tenim aquest acer, eh, acabem amb el vidre. Eh, el vidre doncs, aquesta exposició de vidre és una crítica, no? també cap on ha evolucionat aquesta arquitectura, tu defenses més aviat la tradicional, no? més eh, amb els materials eh, originals. Exacte, bé, bueno, uh, si ens fixem amb en la primera sala que hi ha aquesta reivindicació cap a l'arquitectura arcaica tradicional uh, arquitectures que són sense arquitecte sense autor um, diguem que aquesta última sala que està treballada amb el vidre perquè actualment en aquestes ciutats de gran desenvolupament capitalista el vidre i les grans cortines de vidre uh, acaben sent molt protagonistes de les noves construccions uh, de fet hi ha, doncs gairebé doncs, una negació cap a la finestra que podríem identificar com... Eh com l'escala humana, no? o sigui, cada finestra correspon a, a, a la mida de la persona, mentre que aquestes a, construccions contínues acaben sent molt objectuals, molt autònomes, eh, excèntriques i, per tant, hi ha una deshumanització de l'arquitectura i, per tant, aquí funciona com a crítica. De fet, funciona com a crítica tant l'última part com la primera, és a dir, la primera davant d'una arquitectura que està desapareixent i l'última davant de com estem construint els, els símbols de la nostra modernitat o postmodernitat. No? De fet, acabem aquí amb, amb unes torres de Babel no? que, de fet, donen don, nom a l'exposició no? Babèlia. Eh, aquesta voluntat que en el seu moment doncs, es, es recull a la Bíblia no? que els humans van voler de, de tenir doncs, arribar al cel i que al final doncs, eh, es, va, es va repartir això que va acabar amb les llengües, no? com va, com va una fent una religió ara que, que tinc aquí una miqueta doncs, rovellada. Però seria això, no? més o menys? Exactament. Um, són arquitectures que que tendeixen a voler ser la més elevada, la més alta o la més estranya, la més icònica i de fet també són símbols que, sí, un... evidentment que l'arquitectura monumental ha existit al llarg de tota la història, però si pensem per exemple en el pinacle d'una catedral doncs tenia un sentit d'orientació, orientació, orientació eh, diguem-ne espiritual però també territorial en canvi, si pensem en com estem construint avui en dia aquests gratacels, doncs, evidentment és enfatitzar el poder econòmic i per tant hi ha una desvirtuització del que és l'orientació d'una comunitat i ens està parlant de, de com estem eh, plantejant la nostra, les nostres societats i la nostra cultura en l'actualitat per acabar, per no robar-te més temps, un parell de preguntes més. Bueno, de fet, una me l'han mig atxivat, no? que és doncs, que els diversos materials que podem veure aquí doncs, han estat treballats en diversos, en diversos punts no? també de, del planeta, eh, sobretot doncs, tinguent en compte eh, on saben fer, on el saben eh, manejar millor. No? Exactament. Um és a dir, hi com un valor de, de, de material de proximitat i no només de material sinó de coneixement d'una tècnica no? i per tant eh, quan he sortit a l'estranger eh, més que anar en un projecte fixat eh, m'he dedicat a un cert temps a valorar i a conèixer eh, aquell lloc que em podia oferir per tal de jo després desenvolupar el meu projecte. Molt bé, Estela, per acabar, uh, ara sí. Uh, aquelles uh, obres que veiem al final de tot de, de l'exposició, no? el recorregut. Uh, Explica'ns una miqueta aquestes... Uh, qui, quines tècniques utilitzats que són tècniques també del passat, no? Tècniques uh, arcaiques. Exacte, el tema fotogràfic. Um, bé, uh, tot el, el tema de les cianotípies i dels col·odions uh, reuen en la idea de que avui en dia l'arquitectura en busca ser fotogènica i també una de les altres preguntes que em qüestionava era quines són les restes del pintoresquisme en el segle XXI i, i la resposta evidentment passa per la l'alent d'una càmera i per tant pel que és fotogènic i què implica la fotogènia en una ciutat no? doncs, l'envelliment en ve alta l'envelliment d'una ciutat comporta canvis eh, dràstics socials com és la gentrificació i aquesta comodificació eh, de, de generar un producte d'una ciutat no? per tant era aquest joc de, de fotografia les meves pròpies peces o sigui fer una representació d'alguna que ja està representat eh, quasi amb aquest símil de, del Simulacre Simulation que és el llibre de, de Baudrillard on parla doncs, de que ja no existeix un original sinó que partim sempre d'una cosa ja representada però bàsicament doncs, hi ha aquest joc de, del, es titula Skyline no? on, hi ha, on es veuen aquestes siluetes d'uns down de d'uns centres doncs, econòmics o de torres, en el cas de les, de les cianotípies. I en el cas dels col·ludions jugo amb parelles on els mateixos elements surten representats en, en petits canvis d'objectes, d'alguna manera per eh, fer evidenciar la temporalitat que avui en dia tenen les, les construccions, no? Molt bé, doncs ara sí, ara, sí, ara acabaré. Perdona, eh, que m'ha vingut una pregunta també. El fet que, que l'exposició de vidre, que estiguin totes per terra, suposo que no és gratuït, no això? No, eh, de fet funciona com una instal·lació en la que en la que es pot entendre també com una maqueta, no? El fet de que estiguin pel terra, i no només això, sinó l'origen d'aquestes peces, són moltes d'elles materials de rebuig de tallers i fàbriques de vidre, i per tant el 80% d'elles són peces que estan trencades, i el fet de posar-les en el terra accentua aquest sentit de la deixadesa. No? De fet, és un, és una, un plantejament d'un escenari distòpic eh, futurista, eh, també relacionat amb el món de la ciència-ficció, eh, que crec que tot el projecte de Babèlia d'alguna manera respira aquesta qüestió de com encarem el futur. Molt bé, doncs moltes gràcies Estela i creiem doncs, que ens hagis pogut atendre aquests minutets i esperem doncs, que la inauguració sigui un èxit i doncs, també que, que l'exposició doncs, eh, arribi molt lluny. No sé si tens pensat eh, portar-ho a altres llocs o ja ha visitat altres indrets. Doncs sí, la veritat és que com que és una antològica doncs hi ha uh, diverses peces que han estat exposades en altres llocs. Ara properament doncs, uh, acabo el màster que estic fent a Goldsmith a Londres amb la qual cosa tinc una exposició allà i de fet um, les peces Les Babels venen d'una exposició que ha itinerat a Madrid i a Lisboa últimament. Doncs molt bé, doncs eh, esperem que continuïs eh, amb aquests èxits i doncs, en parlarem aviat si s'escau. Si, si, si Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una exposició d'allò més interessant, la veritat és que la van poder veure i això, dividida en diverses en diversos espais i aquest darrer on hi ha totes aquestes escultures de, de vidre et fa sentir incòmode, eh? perquè estan totes per terra i la veritat és que tens por de... de... Ara en xutaré alguna o vés a saber què què faré, no? Doncs uh, visiteu-la, la veritat, val la pena. Teniu, doncs, uh, ben bé quatre mesos, o cinc mesos, de fet, fins al 17 de novembre. Per tant, doncs, teniu temps de sobres per visitar aquesta exposició Bebelia and Other Stories de l'Estela Raola I nosaltres passem a la previsió meteorològica. Doncs, eh, com sempre, aquesta informació meteorològica al voltant d'aquest inici de setmana, que ens el porta doncs, l'Enrique Moltó, geògraf i professor de la Universitat d'Alacant, Bon dia, Enrique. Hola, bon dia a tots. En principi, la situació del temps per a aquesta setmana es presenta però tranquil·la. Segurament, en màxim, al voltant de 25 graus o llarament per damunt els primers dies de la setmana, mínim per damunt de 15 graus, com a dir, temps totalment tranquil, no necessita variables sense massa conseqüències. Pot ser que la segona part de la setmana... Pues les temperatures siguen un poc més fresques podrien baixar dels altres no? tampoc variaria massa i també pues, podrien continuar amb núvols però amb poques possibilitats de produir en definitiva, un poc estem instal·lant-se ja en el que podria ser dies típicament estivals en este mes de juny. Doncs apa! Que eh? Que ja arriba. Que l'horeta. Ja de fet, ja ha arribat aquest cap de setmana i, per tant, doncs, sembla que continuarà i que doncs, ja tindrem l'estiu. De fet, queden doncs, res, dues setmanes, una miqueta més de dues setmanes perquè arribi uh, l'estiu. Nosaltres ens acomiadem en aquesta primera part. Són tres quarts i un minut d'onze. I, es recordeu, a la segona part, sex sexes, no? sèries amb en Narcís Mir i, després, amb en Pau López, doncs, aquesta càpsula de psicologia al voltant de la gamificació. Fins ara.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 Comac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ample. China Center, on trobarà tot el que necessita al millor preu. China Center, al centre comercial Costa Brava Boulevard, carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga. Max, venda o lloguer de so professional, sonoritzacions, audiovisuals, convencions i tota classe de materials per a músics i DJs. Per a lloguers, sonomax.cat i per a vendes, sonomaxpro.com Vine a jugar a tenis, pàdel, al gimnàs o al bar-restaurant del Club Tenis Llafranc. Escola de tenis i pàdel, des de minitenis fins a alta competició. Club Tenis Llafranc, obert a tothom. Ja tornem a ser aquí uh, després d'aquesta pausa publicitària i doncs, un dilluns més, i ja en van uns quants, doncs, tornem a tenir secció de sèries. Bon dia, Narcís. Hola, molt bon dilluns. <coughs> Bé, bueno, aviam com uh, va aquesta veu, que, <laughs> que ens farà una miqueta la guitza. Um, què ens portes avui? A veure, en què, en què em sorprendràs? Doncs mira, aquestes, aquestes setmanes hem estat uh, pendents de què podem recuperar o de què podem veure... Uh -huh una plataforma com HBO, perquè ja ho vam comentar que suposo que ha molta gent que ha degut a Joc de Trons es va a donar d'alta la plataforma i podria eh, ja, ser esborrat, poder eh? però com que tenen un catàleg prou prou extens i prou interessant, doncs jo volia recuperar una, una sèrie que estem esperant, aviam si, si anuncio una segona temporada, veurem com com evoluciona, al moment només té una temporada i 8 capítols mm -hmm. i que és prou interessant i prou exòtica com per, per recomanar-la no? uh, HBO fa com també està fent uh, alguns experiments com, com Netflix de, de no només fer produccions uh, sorgides de, de, de Nord-Amèrica mm -hmm. sinó d'altres indrets i HBO també doncs, ha col·laborat amb una plataforma amb una productora oriental mm -hmm. per portar una proposta que és Miss Sherlock Miss que Sherlock. És, és la sèrie del que parlem avui mm -hmm. i prou interessant perquè hem vist moltes revisions últimament de, de la figura creada per Arthur Conan Doyle sí. i doncs és una proposta en clau femenina i en clau exòtica perquè arriba des d'Àsia de, i Miss Sherlock el que proposa doncs, és transgerir-nos fins al la tòquia actual doncs, per fer aquesta revisió de, de, del, mític, del mític personatge i una mica reinventar-lo. No? Uh, bàsicament hi ha, hi ha dues sèries actuals que, que, que han tractat aquest tema. No? Una és elementari i l'altra és Sherlock, la de la BBC que coneix molta gent. Però segurament aquesta no la coneix massa, massa gent i és una proposta prou interessant i prou, i prou diferenciada i diferent. Eh? Per tant, la recomanació d'avui doncs, és que si encara sou HBO doncs, aprofiteu per, per buscar el seu catàleg i recuperar aquesta sèrie que porta per títol Miss Sherlock i que té això, són 8 capítols de 45 minuts cada un que en el seu moment eh, es van incorporar a la, a la plataforma aquest mateix any, però que és una producció de 2018, mm -hmm. i veurem si, si al final doncs, si té molts adeptes provoca una segona temporada, perquè és una sèrie que, amb el pas dels episodis, evoluciona i que és, és realment reixida i, com a mínim, com a mínim un, un xic diferent. No? En aquest cas, però poder, no sé, HBO... Deu tenir si té influència, no?, perquè es pugui fer una segona temporada. No sé ben bé una producció pròpia, poder, aquí, clar, queda en mans d'aquesta productora japonesa. Que... Sí, però jo crec que si, si, si aconsegueix doncs, tenir prou adeptes i, i les xarxes en parlen i, i mica en mica va fent forat, és, és probable que que, que pugui, pugui tornar-se a reditar una, una segona temporada, eh? Uh com deia és, és fet en clau femenina perquè a, a diferència de per exemple l'alimentari que hi afegia una, un element femení que era la figura de Watson doncs, mm. uh, personificada en un personatge femení aquí tots els personatges són els protagonistes on tots, tots tenen a, a aquest, element, aquest element femení i el que sí que té és que comença amb un to molt podríem dir irònic i còmic que, que, que això a vegades sobta, a la sèrie, sobretot els, els primers capítols, però que després eh, avança cap un to més dramàtic i això la fa, la fa prou interessant. I també hi ha un altre element que és que els primers capítols tu el que vas veient és que eh, cada capítol podríem dir és, és una trama que resol la protagonista, que és aquesta detectiu mm -hmm. i que al principi t'assemblen casos com inconexes com cada capítol va per a les seves però que a partir de la meitat de la sèrie veiem que hi ha un fil conductor no? apareix una, una figura d'una organització que porta per nom Estela Maris i que podria ser, podria ser el seu Moriarty particular i això fa doncs, que, que, que t'enganxis i, i que doni un tom, un tom interessant al seu argument i que, i que fa doncs, que després del final tot lligui i tingui un guió bastant ben, ben treballat i que convini bé això, els moments dramàtics amb els moments de, de més comèdia i ironia. Mm -hmm com sorgeix la idea d'aquesta productora de, de, de fer aquest canvi més cap a femení no sé si en el seu moment Arthur, Arthur Conan Doyle va posar alguna cosa doncs, que jo, jo crec que, que, que no, però sí, sí que els seus responsables el que han d'haver vist és que, que, que aquest personatge sí que dona, dona molt de joc en els trailers actuals i que el fet de reinventar-se en sèries com Sherlock de, de la BBC era prou mm -hmm. interessant i també de traslladar uh, a l'època actual no? el fet de que succeeixi a Tòquio doncs, una ciutat molt cosmopolita uh, li funciona molt bé mm -hmm. uh, la protagonista uh, té el sobrenom de Sherlock és el que li diuen els seus companys uh, en, el, en el departament de policia on, on, està, on, està, on, està, on està treballant Uh, per tant, és un element també també diferent. I després, uh, doncs, la figura de la seva companya, uh, que doncs, és una cirurgiana que acaba de conèixer i que després tindran una relació molt especial i que uh, en el primer capítol acaba d'arribar de Síria d'un element d'aquests de cooperació mm -hmm. que, que fan molts, molts metges i cirurgians allà i que doncs arriba amb un, uh, amb un element postraumàtic important i que aquest element dramàtic fa que, que sigui prou intens i prou, i prou interessant i sobretot eh, molt actual el veiem molt, molt proper i molt actual i també doncs, amb aquest punt exòtic de que succeeixi tot a Tòquio i a, i, a, i a Orient que també li dona un element interessant pels, pels occidentals com nosaltres mm -hmm. En aquest sentit, el fet que sigui així, en aquest cas japonès eh, aquest toc oriental, hi ha algun aspecte les... que veiem nosaltres en les pel·lícules doncs, del Japó o orientals, que, que també es reflexi aquí? O, o és força fidel que, a... Jo, no, jo crec que sobretot és l'element el, el humorístic, no? que tenen un humor <coughs> uh, molt especial i que sobretot això, uh, els primers capítols uh, se cimenta molt en aquest, en aquest element i com que és un humor mo, molt d'ells, molt diferent, uh, això fa que, que com a mínim els que veiem des d'aquí ens aixoqui i ho veiem a vegades no diré ridícul, però que a vegades és allò un, un, un pèl excessiu, eh? Després va, ja com deia, va evolucionant i dels, dels vuit capítols pràcticament els dos últims tenen un to molt diferent als, als primers i, i fa que mica en mica et vagis enganxant i que sobretot doncs puguis destacar els últims capítols que, que lliguen tota la trama. I qui tenim, darrere d'aquesta sèrie? Hi ha alguna casa coneguda eh, que hagi fet alguna cosa que, que, que puguem associar a alguna pel·lícula a alguna altra sèrie? O... Bàsicament, tot és producció d'allà. Són <coughs> gent que segurament allà han treballat molt i que han participat a diferents, a diferents sèries a diferents produccions, però que pel món occidental no. i per... Això és, és, és força complicat Conèixer-los Doncs eh, aquesta recomanació En aquesta primera temporada, 8 capítols eh, A l'espera de doncs, veure si es pot fer una segona I aviam el paper d'HBO aquí doncs, Si pot influenciar no? en, mm -hmm. en que es pugui tirar endavant Aquesta segona, aquesta segona temporada D'aquest eh, Miss Sherlock Aquesta doncs eh, Detectiu femenina i també el Watson totes les, la, sí, sí, el sí, sí, Watson sí. també és una, una dona no? sí, sí. Uh -huh. doncs amb aquestes dues uh, protagonistes femenines aquesta uh, volta que li han donat al Japó uh, a la figura de Sherlock doncs us uh, recomanem aquesta sèrie HBO, per si encara no us heu desapuntat no? que vaig llegir que després del final de, de Joc de Trons ja no sé si tant un... pel final o perquè ja molta gent ja tenia previst que quan s'acabés la sèrie deixar-ho, però que hi ha hagut força ja, jo crec que és, és una manera que, que anirà succeint d'entendre la televisió no? de, t'apuntes o pagues per allò que vols veure quan mm -hmm. no vols veure doncs, doncs no pagues no? una mica és la tendència que hi ha en l'actualitat de, de, de pagar pel que en aquells moments necessites o, o vols o vols veure, i aprofitant això que, que hi ha molta gent que està enganxada a HBO doncs, volia portar aquesta sèrie la setmana que ve doncs, eh, si podem, parlem també d'una altra sèrie que està a HBO, d'una altra sèrie que també les protagonistes són, són, són dues dones i que porta per títol Killing Eve que ha començat la seva tercera temporada i que és una sèrie fantàstica i sobretot molt diferent i, i molt, molt interessant dins del catàleg d'HBO. Doncs apa, si encara estàveu dubtant de si segueixo HBO o no, doncs mira, avui teniu aquesta recomanació i la setmana que hi una altra. Per tant, doncs aguanteu una miqueta i proveu aquestes sèries i si us agraden doncs continueu en aquesta plataforma. Sense, sense oblidar que els hem tingut molt a prop. Sí, i tant. A Barcelona fa quatre dies estaven la gent d'HBO gravava la tercera temporada de, de Westworld de Westworld també, per tant també és això també aquest element de proximitat a vegades que també fa que la Ajuda, gent s'enganxi. Narcís ens retrobem la setmana que ve, moltes gràcies Fins demà! Psicòlogos Eu só quero entender Seguim a Ràdio Palau Frigell en aquest matinal de l'Hora del Peix fregit. doncs tenim el plaer de tornar a saludar en Pau López tornem a tenir càpsula de psicologia Bon dia, Pau. Molt bon dia. Doncs en Pau, que ha estat uns quants dies d'absència i una absència més que justificada, et felicitem perquè en Pau ha estat pare. Moltes felicitats, Pau. Gràcies. Nadia, moltes gràcies. Et felicito i et dono... No, no, encara <ríe> Per no. si de cas. <ríe> per quan arribi, no? <ríe> doncs avui eh, tenim càpsula de psicologia de nou, aquesta psicologia emocional que ens porta en Pau López, i avui ens centrarem en la gamificació una nova metodologia que s'està eh, introduint cada vegada més doncs, en l'àmbit escolar, però també en altres sectors, i que cada vegada té més acceptació, oi? Sí, hem de, hem de, abans de començar a parlar de la gamificació, jo crec que hem de contextualitzar una mica uh -huh. i hem de prendre consciència de que és una tècnica que s'està uh, endinsant cada vegada més en el món educatiu. I quan parlem de món educatiu ens estem referint no només a l'escola uh -huh. sinó també a altres espais com pot ser que aquí a Catalunya està molt potenciat el lleure. Vale? A nivell de lleure, que és educació no formal uh -huh. sí que és una pràctica que està molt la gamificació està molt, molt ben posada aquí dins vale? en el sentit de que totes les activitats o pràcticament totes les activitats que es desenvolupen en un entorn de lleure educatiu funcionen a través del joc mm -hmm. i gamificació significa això aprendre a través del joc Molt bé, doncs aquest aprenentatge a través del joc que s'ha anat introduint a doncs, mica en mica en l'àmbit, eh, com deies tu, educatiu però també en l'àmbit doncs, més de, de lleure eh, no sé si va començar primer en el, en el lleure i després a partir d'aquí va arribar a l'escola Sí, de fet, a l'escola encara ara s'està introduint. Diguem-ne que no ha acabat de, de quallar del tot perquè jo crec que tot necessita un procés i estem construint aquest procés. Llavors, si nosaltres haguéssim de fer una reflexió de com vam viure la nostra etapa educativa, molt probablement arribaríem a la conclusió de que la metodologia que es va fer servir, sobretot, a mesura que ens anàvem fent grans, mm -hmm. era pues, una metodologia més magistral, en el que hi havia una persona experta en una temàtica que ens venia a explicar com eren les coses. Mm -hmm. Nosaltres, què havíem de fer? Escoltar i escopir un examen. ¿vale? Sí, sí, era ben això. Llavors, aquí entra en, en contradicció un dels objectius de l'educació que és aprendre. Quan jo escopo un examen no estic aprenent, sinó que estic recordant. Per poder prendre, avui dia s'han estudiat noves mesures mm -hmm. i una d'aquestes és la gamificació. I aquesta gamificació eh, està donant doncs aquests bons resultats però encara no s'acaba d'adaptar què, què creus, no sé si ho saps eh, que, que, que acaba d'impedir que s'acabi de fer el pas? Jo crec que la por al canvi Qualsevol qualsevol canvi que, que es vol instaurar ja sigui a nivell personal, a nivell social en que, com és el cas no?, que és a nivell educatiu i per tant també social eh, genera Certa angoixa perquè no sabem si funcionarà, mm -hmm. no sabem si donarà els resultats que nosaltres esperem, la pol fracàs, etc etc etc. Llavors, com que nosaltres ja fa temps que tenim instaurat un sistema molt tancat a nivell educatiu, mm -hmm. eh, costa veure si realment hi haurà resultats. No, no podem fer una predicció exacta de si nosaltres passem de treballar de manera magistral a, a manera gamificada, si realment els resultats que aconseguirem seran positius. Els estudis que s'han fet fins ara així ho marquen. D'acord? Mm -hmm. ¿Vale? Però tot i que aquesta por no deixa de ser-hi. Llavors qualsevol canvi que nosaltres volguem incorporar a nivell social generarà aquest punt de resistència que farà que la l'avent sigui una miqueta més lent. Llavors ens estem trobant que aquest canvi uh, sí que ja hi és en moltes privades o concertades mm -hmm. i a la pública costa una miqueta més, també perquè els engranatges són més lents a la pública però la direcció crec que és molt bona i estem anant precisament per, per una educació on l'alumne és el participant, el primer participant del seu propi mm. empregantatge. Ara et volia dir, eh, això que comentaves de, del tema de les concertades o, o, o privades respecte a la pública, no? sempre veiem que doncs, serveixen com a conillet d'índies, o ells ho proven aquestes noves metodologies, també ho veiem en altres, en altres metodologies no? que estan explicant, que estan aplicant i que també es comença sempre per als més petits, no? No? I, I sembla que després, quan, a partir de l'ESO, això ja costa que, que, que s'apliquin doncs, a aquest treball més cooperatiu, per exemple, no? que es fa més en, uh -huh. en, en infantil uh -huh. i en primària, i després, a mesura que és educació secundària i batxillerat, ja ni t'explico... Ja, ja no cal ni que en parlem. Ja, marcat, estan marcats per, per la selectivitat. Suposo que això també és una barrera, no? Que, que, que no s'acaben d'aplicar totes aquestes noves metodologies. Hem de tenir en compte que juguem en contra d'un sistema. El sistema educatiu que, que ara mateix governa el nostre pla està precisament a favor d'aquest model més magistral mm -hmm. si nosaltres estudiem quins professionals estan desenvolupant les temàtiques d'educació secundària són professionals experts en matèries no experts en el tracte ni experts en les metodologies per tant, a primària i sobretot si viatgem a infantil. A infantil veiem molta gamificació, veiem molt de joc, uh -huh. que no vol dir que no hi hagi aprenentatge, precisament la gamificació treballa la relació entre el joc i l'aprenentatge. Uh, a primària continuem veient joc, però perdem, en, a nivell de qualitat en el joc, perdem una miqueta. I a l'ESO, com que els professionals hi ja són experts en matèries concretes, uh -huh. ja no tenen aquestes eines. N'hi ha que sí, però llavors ja depèn de cadascú de, del professional que et toqui, per dir del professor que et toqui, d'acord? Mm -hmm. vale? Tots recordarem algun professor, alguna professora que ens ha marcat positivament, molt probablement sigui per la seva capacitat que té d'enganxar-nos en, en, en la seva proposta educativa, mm -hmm. i, i jo crec que això està estretament vinculat amb la gamificació. Hem comentat alguns dels beneficis eh, o que s'han fet a través d'aquests estudis, no?, que, amb respecte a la gamificació, eh, posem més encret o posem-nos més en concreta enumerem-los en concret, Si és que es poden enumerar els beneficis que, que porta la gamificació. La gamificació com que passem d'entendre de, que el responsable de l'aprenentatge és el professor a ah, que el, el responsable de l'aprenentatge és el propi nen mm -hmm. Uh, això per si mateix jo crec que hi ja és un, un, una conseqüència positiva de la gamificació, perquè ja no et sents responsable, evidentment ho com a guia, no? però el professor deixa de ser l'única persona responsable d'aquell procés, a ser un orientador, a ser un un referent a nivell de proposta educativa, no? però al cap i a la fi, si sí, els participants, en aquest cas els alumnes, ja que ho estem centrant una mica a l'escola, mm -hmm. no, no es mostren interessats, ni tenen la motivació, que això també dependrà del professor que la tinguin no, per enganxar-se en, en aquest joc, poques coses aconseguirem. Llavors, repartim la responsabilitat i jo crec que això és molt positiu. A partir d'aquí, començar a donar responsabilitats als nens, i jo crec que també fa que es puguin desenvolupar d'una manera Mm, més, més efectiva a nivell de creixement personal mm. vale? a més transmetem valors a través de la gamificació com és el respecte cap als companys com és uh, el, els torns a l'hora de participar, els torns d'espera etc, etc depèn també de la proposta que nosaltres estiguem desenvolupant, i ja que dins de la gamificació hi ha diferents branques uh, estarem potenciant unes coses unes altres hem de tenir en compte que el fet de que els de més participin en una proposta que jo estic proposant genera un vincle amb aquesta proposta que fa segurament que puguem treballar des de les emocions. Uh -huh. Hi ha un estudi molt recent que, que ha demostrat que un estudi de neuroimatge que ens demostra que l'aprenentatge és emocional i per tant si realment volem que els nens aprenguin hi ha d'haver emoció a l'aula doncs aquesta emoció que, que, i aquesta passió, no? també al final per, per, que, al final és el que tu deies no? després sempre t'acabes recordant algun mestre algun professor que has tingut, doncs per aquesta passió també, no? l'hora que tenia d'ensenyar-te, de, de, d'intentar de, de, de, doncs, inculcar-te uh, també, a part de l'aprenentatge doncs, que s'ha de, de fer, no? la matèria que toca, també doncs, altres valors que, que hi havien associats. Estem parlant o estem posant molt el focus en els el infants, en els adolescents també. No sé si això també es pot extrapolar a, a cap a nosaltres, no? una, una població més adulta. Per suposat. De fet, cada vegada més estan incrementant les propostes formatives cap als adults. I jo crec que estem prenent consciència de que Uh, la, la meva formació acadèmica, mm -hmm. tot i que no només acadèmica, precisament ara s'està extenent a també a nivell personal, no acaba quan jo acabo els estudis, sinó que acaba quan jo decideixo acabar-ho. Llavors, em trobo en formacions on, on en ve gent de 50 cap amunt, i per mi és un espai de riquesa immensa, per l'aprenentatge que ja tenen adquirit, per l'experiència que ens porten i ens mostren a aula i precisament eh, treballar de manera gamificada jo crec que encara aporta un plus més de riquesa en aquesta formació. Mm -hmm. Hem de tenir en compte també que, eh, com que nosaltres venim d'aquest sistema més magistral, quan som adults ens costa més participar de manera gamificada. Això, dir, vale. no? la resistència aquesta... A això mateix. És també un... Jo ho visc, com que els adults ens costa sortir d'aquesta àrea de confort, no?, el confort per nosaltres és seure en un lloc i escoltar. Uh -huh. I llavors hi ha la típica de frase de a mi m'han ensenyat a estudiar així i m'ha anat bé, no, no he sortit tan malament, no? <ríe> la resposta és, evidentment, no ha sortit malament, però preguntem-nos si podem sortir millor, perquè potser els infants d'avui dia necessiten coses diferents a el que nosaltres necessitàvem quan érem petits. Uh -huh. Per tant, doncs, suposo que és més complicat no? treballar amb adults, eh, aport, deu aportar altres coses, no? però també... Aquest canvi que, que, deu, que els deu costar més, no? aquesta resistència al canvi que comentàvem abans, també deu ser més, més... De primeres es fa complicat. Quan comences una formació amb adults i, i tu proposes una formació gamificada a través del joc, i per joc no hem d'entendre eh, jocs de taula com sí. el marxís, la oca, sinó qualsevol proposta que a ells els faci moure una mica o els faci reflexionar i hagin de participar ells del seu propi procés d'aprenentatge, mm -hmm. eh, a priori veiem una actitud una mica frenada, no?, per què? Perquè tenim molt instaurat també els pensaments de i què pensaran de mi, no? I si jo participo d'aquesta activitat que m'està dient en Pau, uh, puc fer el ridícul. Mm -hmm. Vull dir, uh, aquesta gent d'aquí no em coneix de res i em dir que han de tenir aquesta imatge només de començar, no? I de primera sí que veus tots aquests comportaments més reservats a la que descobreixen que és un món on ens aporta molts beneficis, llavors es deixen anar. Mm -hmm. Doncs eh, aquest deixar-se anar, eh, que doncs, amb els infants suposo que com que és més fàcil, no? al final l'estàs moldejant encara, doncs, eh, amb els adults que també, de, després suposo que els beneficis que, que deus obtenir tu també com a responsable no? d'aquesta coordinació d'aquests jocs, d'aquesta doncs, gamificació, doncs, també suposo que un deu dir, carai, bueno, ho hem aconseguit no? al final. És molt plenent, però jo sempre dic que, evidentment, és important. Mira, ahir justament feia una formació, em posaven el el símil, no?, de... hi ha d'haver un director d'orquestra, mm -hmm. no?, però al cap i a la fi, si no hi ha una bona orquestra, si no hi ha bons instruments i si no hi ha bons músics, allò no funcionarà. Per tant, com deia, és eh? responsabilitat compartida. Mm -hmm. Jo puc tenir la millor de les intencions i aparèixer de la manera que, que més bonament sé que si el grup no està disposat a acceptar les regles del joc, allò no funcionarà. Per tant, en aquest sentit, la proposta pot ser molt... Molt, molt brillant, no? mm -hmm. pot tenir molt, molt, molt de suc per teure que si, si, si l'alumnat no se sent còmode amb aquesta metodologia, poques coses aconseguirem. Doncs eh, queda clar aquests beneficis de la gamificació eh, ja sigui doncs, eh, en infants, en, en nois i noies o fins i tot doncs, també amb persones més adultes. Pau, no sé si ens hem deixat alguna cosa de, de comentar però bé que hem fet una bona repassada no? voltant sí, a la gamificació sí. per a la gent doncs, que vulgui conèixer més doncs, que ho busqui a través d'internet no? fins i tot doncs, pot posar en contacte amb, amb tu per a aquesta gent doncs, que estigui doncs, interessada en la gamificació doncs ja saps, penjarem nosaltres la, la notícia a la pàgina web i allà podreu doncs, trobar també l'enllaç per contactar amb Pau amb Pau López Pau, ens retrobem d'aquí uns dies Perfecte, moltes gràcies Si sí, te'n meu Mm, mas no ho he puig psicòleg. Doncs amb aquestes dues càpsules hem arribat al final del programa de l'hora del peix fregit d'avui dilluns. 3 de juny, primer programa del darrer mes que farem doncs, programa en antena durant aquesta temporada, tranquils perquè com hem dit a l'inici del programa retornarem al setembre, avui amb aquestes dues càpsules, la primera l'habitual secció de sèries i el retorn d'en Pau López amb aquesta càpsula enfocada en la gamificació. Nosaltres doncs us eh, diguem que, que continueu a la sintonia de Ràdio Palafrugell amb la programació habitual. Tindreu doncs, a continuació en Rafael Corbí de nou amb vosaltres. A la una, l'espai informatiu ens hi tornarem a trobar i a dos quarts de, de dos el darrer esport al punt d'aquesta temporada amb aquestes victòries i amb aquestes fites històriques de casa nostra el club amb el Garbí el club hoquei okay Palafrugell la Leona Bolsova i altres protagonistes que també han fet una bona feina aquesta temporada i que s'ha vist reflexada al final d'aquesta temporada nosaltres, els de l'Hora al Peix Fregit, ens retrobem divendres amb noves informacions, noves càpsules. Per tant, doncs, que passeu una molt bona setmana.